da jaunta errege denetaz asko dakina guztia lekus aldatzen egiten du alegin urruti eltzen ari da buskeltokiaren ipuina tagasteiz etor bidea bihurtu urtun du jardina mezkiten asunto hakin Maizu da egiten zampiña, gaur bai ezbiarez ez da. Urren barrutik berde egin gaitu. Ez alda hori jakina, takan potik hor ditu, eta frankina. <laughs> Gasteizkoa da gizon bat diru asko duena egin Uste da aitainarre egiten duela berdin Geio eta geio nahi duena ta Baina hura laza ibizida Amerika baitu atsegin Gure gazte bat ordea, haritu ondoren horren fin, kartze labarruan dago, beraren zat bikra belin. izango, bizitzan horren beste min, baldu eskondu bat ziina, batekin. du berrearen esperantza independentziak bertan oinarritzen du karbaza geure koloremaitea ekologisten ataza ikurriñaren megalek ematen digute arnaza baina ora gertu zaigu Botelearen anabaza, guztiok etzean zartuz, berak markatu konpaza. Grinpoliak naizun izan, guztion denbora pasa, baina bihortzen ari zaigu, pikoletoen jolazan. <coughs> Gurean grinda nagusi denak lirudi belarra itzuras marmitabaten saltu gara txirrizarra eta berdea dasoilik gureko digo de barra baina badago lagunok hori aldatu beharra Eta gorriaren indarra, Gora maritzu ena rosa, <risa> Gora bezda frikara, <risa> Bakoitza katera bezak, <risa> Kolore partikularra, <particularra, risa> Arri ikusi dezagor, Gasteize adarra.